To je právě zajímavé v tom buddhismu. Buddhismus by neměl být dogma, i když buddhisti jsou, můžou být dogmatici, to nic neznamená, když se staneme buddhisti, že, že nejsme dogmatici, ale buddhismus, jestli známe, no tak buddhismus by neměl být nikdy dogma. A právě proto je to tak zajímavé, že má, máme Stejně tak, jako máme různé koncepty meditace na dech, hm? a ty se mění. V tibetské tradici meditace na dech je napojena na meditaci na ty čakry hm? a na e, ten koloběh jing e, a yang jako je v taoismu. Hm? A na ten střední kanál, a v tom středním kanále pak se usazují ty různé druhy energie, které si osvojujeme hláskami a, a zvuky a tak dále. Hm? To je taž v hm? No a máš teroádohu meditaci, máš eh, meditaci, co jsme se učili, na, na celé tělo, což je výborná. Obzvláště meditace pro ti, kteří se zabývají číkungem. No a stejně tak chůzy. Máme různé koncepty, jak chodit. Jo? Ten základní koncept chůze v Terevádovém buddhismu je orientován na pochopení čtyř elementů. Jo? Ty čtyři elementy jsou rozděleny na lehké elementy, hm? což je vítr a oheň a těžké elementy, což je eh, země a voda. Hm? Ty, když chodíme, tak vlastně ta balance těch elementů se mění. Tím, že zvedáme chodidla, tím převládají ty lehké elementy. Hm? To, co nás nadnáší, to je vlastně vítr a oheň. Když to, co nás, nám umožňuje jít dolu, to jsou zase ty těžké elementy. Takže podle toho my jsme si vědomí, když hýbáme tělem, jak se mění ten pocit elementu. Tím pádem... Ta chůze bude, se zpomaluje a chůze má podle vysudy magy šest fází, zvedání, transportování, snižování a nášlap zase. Zvedání, transformování zezadu dopředu, zvedání ten nejvyšší bod, pak zase snižování a nášlap. Jo? No a tak se hýbeme a cítíme, jak se mění ten poměr elementů v těle, jo? Já jsem Já se mám zkroucený kolena. Tak mám tendenci natáčet na stranu. No. Tak to jsem se učil chodit v Na to potřebuješ koncentraci, aby jsi byl v jednom všech těch fází chůze. No a tím pádem oni tolik nedávají, obzvláště v těch populárních tradicích, jako mási, oni nedávají. Tolik důraz na tu trénink v těch džanách, ale koncentrace se, se zvyšuje tím, že si všechno zpomaluje. No? Abychom jsme si to mohli zpomalit, musím být koncentrovaný. Abych si byl vědom těch šesti fází chůze, musím být koncentrovaný. No? tak oni v chůzi vlastně cvičí koncentraci a moudrost. Mou toho, a... jak se ty poměry elementů, tvrdost, měkost, těžkost, lehkost, jak se mění. A tím pádem pozoruju svý tělo jako proces změny. Tělo je proces a proces je změny. Proces bez změny žádný proces není. Čili vlastně nevstoupíme do stejného těla dvakrát. A, je vím, jo? No a to je ten náhled. Teď jdeme do nedualistické tradice Zen. Hm? Když eh, se ocneme v Zen klášteru, ať v Číně, v Koreji, nebo eh, ve Větnamu, v Japonsku. Hm? Zenový chození. Zenový chození je, že my chodíme, ale mysl zůstává prázdná. Abychom chodili, my nepotřebujeme analyzovat, ale potřebujeme prázdnou mysl. A jak získáme prázdnou mysl? Že jsme si vědomí, hmm? že kromě chození nic není. Hmm? pro mě chození nic není. Chodím a to je všechno. Já nepotřebuji vědět, proč chodím, na co chodím. Hm? No tak jsem myslel prázdný. Přestože chodím jsem si vědomý všeho, co se děje kolem, hm? jinak nemůžu chodit správně. A já cvičím tak, že po meditaci, když se soustředím na tu prázdnou mysl, se zase soustředím na chůzení bez myšlení. Chození bez myšlení neznamená, že já se bráním myšlení, ale že mysl zůstává u toho plného poznání toho, že právě chodím. Jakou budu mít stávajícího dýchu? Vlastně. No, je to. To jisté, jako... No tak to jisté úplně není, je, protože... ale princip je stejný, jo? že ty uvědomněle prožíváš dýchání, uvědomněle prožíváš chození. A nic jiného vlastně tě nezajímá, všecko, co prožíváš je v rámci toho, že chodíš, stejně tak jako všecko, co prožíváš, když Medituješ na dech, je v rámci toho, že se nadechuješ a vydechuješ podle různých systémů, jak si to no, tam srovnáš. Jo? Čili já můžeš chodit rychle, můžeš chodit pomalu, můžeš eh, chodit po cestě, můžeš chodit po horách, ale tebe jsi plně vědom, jenom toho, že chodíš a všecko kolem je spojený s tím, že chodíš. A tím pádem vlastně v tom chození si uchováváš prázdnou mysl. Stejně tak, jako když se soustředíš na dýchání, tak kromě dýchání, co se děje, je všecko v rámci toho dýchání. A stejně tak, všechno, co se děje, když se novým chození, je jenom v rámci toho chození. Nic jiného nenecháváš mysl, jo? No a tak můžu chodit rychle a zase to protože pro ně si to vědoměné, To se chodí kolem eh, dokola, kolem Manžuševiho. Ty jsi trénoval, hm? máš Manžuševiou prostřed zemového chránu. V ty nížší chodí kolem Manžuševiho. Ten kejsacou v nich, ten, který má ten, tyč, kterou nese jako disciplina, tak ten chodí na konci. Jo? No a chodí se kolem že manžůře mi představuje nedoristickou mudrost. Jo? No a chvilku chodí rychle, chvilku skoro běží, jo? zase chodí pomalučku. Jo? No a ty všichni mniši ho následují. On je sice na konci, ale on mu nějak protože eh, on představuje, jak má chodit. No a to musí cítit. No a tak eh, chvilku rychle, chvilku pomalu a chvilku v chrámu, někdy potom venku jo. No a pak do eh, v Japonsku žebrat taky ten mistr jde na konci, se to volí, ho, ho, ho, ho, a e, každej jde uvědoměné. No a na blbosti nemyslím a jenom zatloukám chození a mysl je prázdná, vrátím se zpátky do chrámu, do, zase do meditace a mysl je prázdná a pak, co středění je Lech, lehký, bez úsilů. No. A dlouho jako tak chodí? Hodinu, dvě alebo... To nezáleží od družky, čím? To co záleží od té tradici, všechno závisí vlastně od toho učitele. Mm -hmm. Ten učitel je strašně zůležitý. Bez striktně řečeno, bez toho kompetentního učitele, není ze. No? A ten učitel rozhoduje, jak dlouho chodit, třeba jeden den dlouho nic není daný, to je rozdíl mezi teromádou v všecko je daný na základě písma je napsáno tak je napsáno, musíš realizovat tak, pak musíš realizovat tak v zenu učitel rozhodu je určité Co, pravidla tam jsou, ale jaký pravidlo je důležitý to rozhodu je hm? jak si máš oblíkat, to taky jsou pravidla, ale co jako je dobrý co není dobrý, toho vzhledu je učitel. No a teď on závisí na tom učiteli vlastně, jak se trénuje. Já jsem přišel do, do Japonska, tam jsem začínal. Vlastně jako svou kariéru jsem začínal v Japonsku a předtím než jsem šel do Japonska, tak jsem neměl, já jsem byl emigrant a neměl jsem kde bydlet, tak jsem skončil v teravádách chrámu v Berlíně, jo. A, e, a takže jsem načuchl do té to bylo všecko, co jsem, a začal jsem studovat páli a Sanskrit a měl jsem představy, e, v buddhismu jenom z té teravádové perspektivy a pak jsem přišel do Japonska a všechno je úplně jiný. No a teď tam vždycky chrám je vždycky na kopci jo? a pod kopcem tam byla fabrika, jo? za zatáčkou takže si ji neviděl z toho chrámu ale dole za zatáčkou byla fabrika, v té fabrice měli slavnost a tak přišli, aby ty mniši taky, že je zvou že tam bude slavnost a já nevím, jestli oslovovali narozeniny šéfa nebo co, už jsem to zapomněl no a tak ty dělníci to bylo asi 20 dělníků začali tancovat a zpívat a, a pít sake. No a teď já jsem přišel s těma <laughs> představami, co je teravádový buddhismus, tak jsem stvrdnul prostě, jo. <laughs> Alkohol se nemá pít, jo, a tancovat se taky nemá, muzika se taky nemá, a co všecko. No a ty menší v japonský v pořádku ty si to užívali, chlastali saké a to, no a pak na druhý den sešin a jenom meditace, jo? to znamená, že ty se učíš tak, aby si neměl konflikt s tím prostředím, jo? tak když jdeš do hospody, tak se adoptuji na to prostředí. Hmm? Co jsem měl u šen Jena, Když jsem ti povídal tu zkušenost, se šen jenem, co se měl. Já jsem byl s tím no? Když jsem. Pak jsem z Japonska šel, protože jsem je, furt, jsem pracoval, já nejsem moc na práci. Ten celý výcvik hlavně je, že pracuješ. No? A to, e, já mám dvě levý ruce, a to mě moc neinspirovalo, ten trénink. Jo? A musíš ale pracovat e, v plném soustředění. Jo? No a teď já, jako cizinec, a učil jsem se japonsky, tak mě dal e, s nějakým e, pologramotným rolníkem dokupy Ten, Prostě to dělá celý život, my jsme tam okopávali a sázeli tu hředkev bílou, no, daikon. Tak mě dal dohromady s ním, ten dělá prostě takhle, a já nasraný, co on udělal za, za pět minut, já jsem dělal asi za hodinu. Jo? No a ten učitel přišel a postavil se za námi a stál. No tak on znervoznil, já jsem znervoznil a on tam furt stojí a stojí. E, u kanónu stál, pochád ládoval, říkaj. No a e, proč tam stojí, to jsme nechápali, ale furt tam stál. Jo. No a tak asi po, po hodině nebo co, On přišel provokativně za tím mým spolupracovníkem, tím rolníkem a ptá se ho takovou jasnou japonštinou, abych tomu rozuměl, jo? Jestli, je, jestli je rolník, anebo jestli je zenovej praktikat? Ten zneklidněl a nevěděl, co povídat. No a pak e, povídá, že e, to je jedno, jestli děláme rychle nebo jestli děláme pomalu, nebo e, důležitý je, že e, sázíme tu, tu hetkev s plným uvědoměním a pozorností. No a odešel, jo? <laughs> to je první lekce v zen, jo? No ale tak přeci mě že protože to mě prostě moc nešlo dokupit, To práce. Tak jsem byl pět let na Šrilance hm? e, s opicema. No a pak jsem šel na Tajwan a začal jsem u toho, učil jsem e, Sanskrit Pali v buddhistickém institutu. Tam přišel taky tady, Mirko, no a jak mě učil poprvé? My jsme seděli ty učitelé u jednoho stolu, a potom ty žáci různě rozprostření u různých jiných stolů, a všechny učitelé u jednoho stolu a Shen Yen, když tam byl, tak se posadil do čela, no a mě posadili nějak vedle jednoho učitele historie. Hm? No a teď já jsem po pěti letech na Šrilance jsem měl představit, jak, jak to chodí v teravádě, to jsem studoval a to. A ten učitel historie, on byl tlustý, a, a Moc mu chutnalo jíst a jít, že, že Při každém soustu mlaskal. No. Tomu se říká v Páli Čapu Čapu Káraka. To no. je tam pevný, zvykči se narazí, že no, oni jediný No to v Číně, v Japonsku taky mlaskají, obzáště ty nudle. No a tak... Já jsem... Byl vycvičený v tom, že nikdy ne, musíme mít e, pozornost na, na ty e, mise a e, nedělat žádné zvuky a e, ignorovat všechno, co je kolem a soustředit se na jídlo a tak dále. Tak jsem byl vychovaný, tak jsem si myslel, no tak to se, tady taky budu provozovat a teď mě posadí. Sedím vedle toho učitele historie a ten dělá. No a teď on já se na něj dívám jako eh, něco, co to je za nesmysl, pročno. A teď naproti stojí, naproti sedí Chenyen, eh, jo? A asi karvánský zemový majster, ne? Bůjte víc, že a jak so to tak jedný No a ten sedí naproti mě a když vidí, že se jako, že se mám nelibost tím, jak ten učitel historie Mlaská, no tak začal taky. A to je A to je, zem, jo? <těk> a to je <těk> Děláš něco, co se nehodí, prostě. No a nepotřebuje žádných slov, no jasně ti zprostředkuje, že být plně přítomen, nemusíš nikoho kritizovat a nemusí být takhle ani onak, že se prostě děláš priměrně na to prostředí. No a to, to je celý zeň. Plně se soustředíš, ale zároveň jsi součástí toho celku. Takže si tě musel potom? Já jsem nemlaskal, no ale tak mlaskání, nemlaskání, to už mě nedělalo potíže. No ale teď, když jsi vychovaný v jedné věci, no tak soudíš podle toho, co se naučil. Jo? No a teď to, co se naučil, to je směrodatný na Šri Lanku, ale to přenášet na Tajuan je blbost úplná. No ale to je zen, že nic není vlastně danýho, všechno je danýho tím prostředím a, a podle toho prostředí tež ty trénuješ. No a to je výborný výcvik. Čili plně si být vědom toho, co děláš a ne, nedávat si iluze, že jenom tak je to správně a tak je to špatně a neupínat se na nic. No to dá myslit tu svobodu. Takže můžeš Někdy to přehání, ty Japonci třeba, máš, že všechno je Tao, tomu říkají Do, Japonci, tak máš Biludo, jo? že jdeš do hospody, no tak musíš dělat, jako, aby jsi tam nedělal něk někoho, co, co je středem pozornosti, no tak Tao, piva, jo? tak popijíš pivo jako všichni ostatní a neděláš s toho žádnou vědu, že Netpivo se nesmí pít, nebo se má pít, nebo je takový, nebo onaký, a ne, že pije příliš moc, nebo pije příliš málo. Hm? Ta opiva je, že prostě, když už jdeš do hospody, to sice není zhodná to nejlepší, co by měl dělat ten, kdo se učí zen, no tak musíš se žít s tím prostředím, jo, abys. Se tam cítil normálně a přirozeně. A první věc, co se učí v zenu, co ti ten učitel zprostředkuje, je, že abys byl přirozený. No a teď po chvilce se tě zeptá, co je přirozenost. A tak. Jsi zaražen a on tě jak ne... Ty nevíš, co je prírozenost. <laughs> to je zed. Buď prírozeno. Co je prírozenost? Ty nevíš, co je prírozenost. Přirozenost je něco, co je... nemá žádnou normu. Jakmile dáš normu k přirozenosti, tak už to je nepřírozený. Je to tak. Si no. Tak se se můbít, můžeme se opétat je ze všech těch starších a majstrov a opartů a učitelů, kteří učitelům nejvialz, ofi mi aby to je bom ponad nějak nejlepší, ale... tak to je úplně něco jiného. Já jsem byl Měl jsem tu možnost být v přítomnosti těch tibetských mistrů, to je úplně jiná energie zase. Master Shen je mě poznám. Nejvíc jsem se naučil v Burmě, jo? protože ten učitel se mě věnoval. Já jsem měl jistý zázemí v té koncentraci, tak tu koncentraci jsem nějak se naučil, to pro mě nebylo tak těžké. No a pak mě učil to vypasanu, každý den mě učil tohle, tohle zkušenost, tam tu zkušenost. No a pak e, jako, e, si mi, mě použil, abych učil ty druhý, protože ty začátečníky a tak dále. Hm? No a tak mě vychoval, e, my jsme byli tři, nás vychoval, že, jako, že jsme vlastně asistenti, aby on Fod nepovídal to stejný, no, a no, tak to je nuda, furt to povíral. A ty so, ostatní jsme... dva, já byli tři dve a bůj to by bylo to bármčaně? Ze západu, dva kanadění. Ahoj. My jsme byli tři první, který vlastně e, prošli tím kurzem. Těch burmánců nás bylo asi 20, no, myslím, že těch burmánců asi 4 nebo 5. Jedna e, Miška tam byla, ta, ta se stala strašně slavná. Ta to zvládla nejrychleji ze všech. Ta Má? Ne, ne, ne, ta, to, je, to byla v Indii, ta Má. Ano. Ta se jmenovala... Ano. No? Měl, Ona, ona, ona jednou, jednou... Dipankara, sestra Dipankara. To, ne, tak to můžete. Ta jezdí po celém světě a učí meditaci, hlavně ty džány. No a ta, ta tam studovala v té době, co jsem já studovala. a ta, ta byla nejrychlejší. A pak ty tři kanaděni, ty zůstali mnější Já byli jediný, který vlastně v nich nezůstal. Ty jsou ty... Ten jeden ten je ještě někde zašitej v Burmě, ten nikdy z Burmy nevyšel, ten druhý se vrátil do Kanady a učí v Americe v tom. ty báme, když někdo na roky, on tam dostaně automaticky víza To máš meditační výzum, tomu říkají, na rok. A každý rok si to můžeš obnovovat, jestli ten učitel toho centra tě jako doporučí. No a takže můžeš zůstat v burmě. No ale v dnešní burmě bych tedy zůstat nechtěl. To je peklo na zemi. No a tam, práci mi rokmi to bylo to My jsme to necítili tolik, protože tam sice byla válka, ale v té oblasti, kde jsme byli, byl klid. No ale dneska už nikde není klid. No já vidím právě největší problém toho buddhismu v tom, že mnoho těch majstrov podle mého názoru velmi, ale velmi nedostatečně venuje svým žijakům. Zoberme si to všem On v podstatě byl najslábnější na nad Kajvanezenový a on v podstatě se nestýká s těmi studentami, s, s, s svojími A jako Každý den má po obede půhodinovou po a hodinovou přednášku a takže že by... áno, ano, keď byly retreaty, tak se jim a, a jako... No je to, jedna je tom něco jen. tak on, eh, on je... Když se stane člověk slavný, tak to je těžký, že ho každému věnovat. Chci zobrať například toho synu, na kterému má Foufánšán. To, to je obrovský klášter, kde žije tisíc a to je úplně pod názor k ničemu, protože ty dní nemají šanci se dostat nám na dobré kláš, to fakt znamená, že tam je jeden učitel a trájí a pětí nísí a jdí na plné pecky. To bylo v Burmě. Ten můj učitel nebyl slavný. Von napsal pět knížek, kde kritizuje nikdo, si nedovolil v Burmě kritizovat Mahasis a napsal kritiku Mahasis a a to mu nevydali, protože to je jako Bůh. No, a tak on to opravil, a pak tím generálům, protože on propagoval Šamatu, jakože bez Šamaty ta vypasena nemůže jít do hloubky, a to To byla kritika Mahasiho taky, že nevysvětluje pořádně Šamatu. No, a ty generálům, tím se to začalo líbit. Tak když to opravil, tu kritiku Mahasiho, tak vydali těch pět knížek a se, dostal se nejvyšší uznání, hm? který může mnit dosáhnout, to je Rata Guru, státní učitel. Jo? No a když, nás, když jsem tam přišel, nás bylo dvacet. No a teď kon Ne, ne, všichni asi čtyři zápaďáci a, a, a šestnáct burbánců, ne? Ne? No A ty čtyři západějáci děláci, co jsme tam byli, vlastně ten jeden ten neuspěl, ale nám trem se nejvíc věnoval a všichni tři my už jsme měli dlouhou, dlouhou, dlouhou ten jeden už byl 25 let mnichem ten druhý byl asi 30 let mnichem, jo to už byli staréšinové a tak se nám věnoval jo? já jsem měl Nebyl tak dlouho mnichem asi, ale měl hmm. jsem tu, tu šamatu, jo, to jsem dělal a tak se nám věnoval stále. Jo. A ten jeden no. i to zvládal? No ne, každý má ty předpoklady silný koncentrace. Hmm. On byl mnichem snad nej, nejdýl z nás, ale tu, ta silná koncentrace mu nějak neseděla. A v tomto systému, pokud nemáš silnou koncentraci, tak tě nepustí k vypasaní vůbec. Jo? A ten jeden dělal vypasanu 20 let, a docela byl dobrý v té vypasaně. Jeden dělal trochu vypasanu, trochu samatu 25 let a stal se vrchním jednoho jedný poustevny. No? Takže už byli vlastně velice kvalifikovaní mniši a tak se nám věnoval. A ten jeden, ten byl nejdíl mnichem, ale nějak na silnou koncentraci on neměl talent. Hald, no. No, a jak tomu povědom, ten majitel, že ty na to nemáš nějakou péči? Tak to zkoušel, zkoušel, zkoušel. No a pak nakonec šel zpět na tu vypasanou cidelní. No. Protože na tu šamatu hled neměl. No. No a v je vlastním problém, že někdo nemá tak silnou koncentráci? když prostě budem sedět, sedět, sedět a prostě tak to nějak musím urobiť, ne, ne? každý, Když jsou talentovaní, já jsem... Potom mě požádali, abych učil ty novice. Jeden novic, ten přišel z nějaké vesnice v Himalajích vedle Číny, vedle Jinanu. A ten se naučil čtvrtou diánu za týden. Jo. A to si s ním mluvujeme jak v čínštině? V čínštině. Tak on je, tam je čínská menšina u hranic. A on přišel z čínského chrámu v Yangonu, v hlavním městě. Skupina těch noviců. A všichni vlastně uměli čínsky. No a já jsem mu instrukce to, toho, že mistra už to nudilo, povídat, jak soustřed se na dech tady, tak nás požádal, aby jsme je vedli. Jo. Aspoň tu část čamaty, ty diány a tak dále. Hlavně mě, protože já jsem uměl čínský. No a e, takový talent, to myslím, těch je strašně málo. No. Za týden zvládnout čtvrtou Diánu a ten se mu vysvětlil, jak spozoruj, pozorovat dech na jednom místě, spojit ten tělesný požitek s, s, s počítkem a vnímáním dechu, což je mentální počítek, jo? hned je a, a ono to furt svítí, co, co s tím? No, tak když to svítí, tak to stabilizuje. No, no, je to tam stále? Stále je to tam. <laughs> když je to tam stále, no, tak se obrať na tu mysl, která to vidí a pozorují v tam těch Pět faktorů si mu vysvětlím, a co dál, tak pozoruje, že ta vitarka, vyčára, to je vytárka, to je rušivý faktor, a co dál, <laughs> takhle se učím. Jsou lidi neskutečně talentovaní, ale třeba úplný blbec na jiné věci, jo? Já nevím, kdyby se Zozeptal, kde je Československo, tak to je pro něj úplná trámtavárie, to vůbec nemá představu. Ale eh, oni žijou v přítomnosti, jo. Jeho rodina je vysoce eh, duchovní, jo. Je v tom vychovaný. Nic tam vlastně v té vesnici, někde v Himalajích, kromě těch základních věcí nemají a když má někdo eh, vola a povoz, tak to už je eh, super, jo? Už má všecko, co potřebuje a oni nic nechtějí a jsou spokojení. No a tam vlastně se děláš s že se že tě nadprehodené schopnosti chcete utránovat až potom, když máš někdo siahneš Co tam v obětní lidi jsou dnes vůbec ještění, to siahne, Je, určitě. Vlastně. Po tom, co sdělal tu, ten kurz vypasání, Vypasaně, tak my jsme se to učili všichni. Ty, ne, ale... Teď je otázka, jak dobrý v tom jsi. Aby jsi byl v opravdu dobrý, mu, tak to musíš trénovat furt. Ale co jeho zajímá jako učitele Vypasany, je, že vidíš svý minulý životy a vidíš, jak na základě karmy je proces prevtělování. A to je, co bude realizoval pod stromem osvícení. A k tomu on tě vede. Jo? No ale to ještě není žádný hluboký prožití. Žádný hluboký prožití a, a přesná znalost podle knížky, jak dlouho jsi, v jakém prostředí se snarodil a tak dále. Na to musíš být opravdu dobrý. Ty detaily, ale to se můžeš naučit, to není tak těžký. Co je potom těžké? Co je potom těžké? No, nejtěžší je e, e, si e, e, zůstat v, tý, v tom stavu e, mysli bez jakékoliv e, mm -hmm. výkyvu. Yes. A ta džána je jenom prostředek k tomu, aby jsi to dělal. Ale nepotřebuješ džánu, aby Třeba takový šíjen, nepraktikoval si džány, to není ze novým výcviku, ale mohl zůstat. No, mohl zůstat. Je tam tolik příběhů, že je jasné, že Bůh v tý koci to nepraktikoval, ale on do nich padá. To ne? no, není to tradice. No. Jako ten. ten ten prípad, jak bol na Nový rok, že on, on, on praktikoval v vlastnej hůti, proste nejakej a vedle neho bol dva ďalší místí a bol Čínský Nový rok. A dva si hovorili, že dlho jsme nevideli sujun a pojďme ho pozerať. Zavával, mu všetku najlepšie v Čínskému na novém roku. Tak tam došli a videli, že sedí v Samadrize, jako proste úplně. Mimo je, tak eh, ho zobudím i tak jemně a on oči a hovorili, že jo, jak dobré, že jste přišli, já tu rád mu dám postavit zemňáky a vidím, jak v věku toho vrtve to zbývají zemňáky a tam byla taková vrstva plastné. To znamená, on, on musel být v tom prostě měsíc. Jo, to je slavný přímel. to bylo na džunganšách, bez na džunganšá. To je slavný Tak on byl neobyčejný, neobyčejný talent. Takových talentů se moc nenarodí. Ty, když komunisti se dostali k moci, tak v tom okresu on byl myslím v Jínán, v Tízušán. ho Ty komunisti ho chytli a zmlátili, že mu přelomili kosti. A on prostě nereagoval a seděl v té koncentraci a ty, co ho zblátili, se staly jeho žáky. A když se to dozvěděli ty lidi, on byl strašně uctívaný v, tém, v tom Yunnanu a každý ho znal. A když se to dozvěděli, tak ty vyšší autority tak to referovali Mao Zedongovi a Mao Zedong, ty, co se stali jeho žáky, tak ty je potrestali. <laughs> Takže jak si dovolují takového eh, populárního člověka, jak si dovolují mu eh, zlámat kosti a, a zbít ho. Jo? A, a, a tak se museli omluvit a eh, poslali je někam, já nevím, jestli ne do vězení, tak někam na, eh, do pracovního tábora.